Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala nabiyna Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumme la ilma lana illa ma'alamtena, inyak ental alimun hakeem. Allahumme alimna ma yanfa'na, anfa'na bima'alamtena, wa zidna ilman, ya Rabbil Alameen. Aswahu ala pripada, samahu allahu subhanahu wa ta'ala, na shemuzvi, shemun ustvarit talu, salavati salam na nyebwachu sanika muhammada, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nama kao umetu Muhammeda alaihi salatu wa sallam ukazao je brojne blagodati, posebne blagodati. Jedna od najvećih tih blagodati jeste objavljivanje knjige, Kur'an i Kerima, islanje sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kao najodabranijih poslanika. Nas je učinio sljedbenicima, najuzvišenije Allahove subhanahu wa ta'ala knjige Kur'ana, i sredbenicima najodabranijeg poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam. Allah subhanahu wa ta'ala u toj knjizi koju nam je objavio, pojasnio nam je, poslao je upustva smjernice kako da uskladimo svoj život, kako da provedemo svoj život na Dunjanku, kako da se ponašamo na Dunjanku, da bismo bili sretni na Dunjanku i na Ahiretu, da bismo zadobili Allahov subhanahu wa ta'ala ljubavi na Dunjanku i na Ahiretu i Allahov zadovoljstvo. I Da bi nam to bilo još jasnije, da bi smo bili u tome još u strajniji je svoga poslanika Muhammed Aleyhi Salatu sam da nam to praktično praktično i pokaže. Da nam bude jasno. Pa ono, Allahov poslanik Aleyhi Salatu sam nije otišao sa ovoga svijeta svome gospodaru. Allahu subhanahu wa ta'ala nije umro, nije preselio sve dok nije ukazao na sve jedno dobro i sve dok nije upozorio na sve jedno, na sve jedno zlo. Jedna od velikih obaveza s kojom je došla Allahova knjiga i što je Allahov poslanika potvrdio u svom životu u svojoj praksi i s čim se slaže zdrav razum a nije došla Allahova knjiga, niti je pozivao nešto Allahov poslanika da se to ne slaže sa zdravim razumom i to je dakle jedna posebna odlika naše lijepe vjere islama a dakle jedna od tih obaveza na koju ukazuju brojni koranski ajeti I život Allahov poslanika wasalam, i što zdrav razum potvrđuje, jeste život i rad u džematu. Jeste život i rad u džematu. Muslimani moraju da žive i moraju da djeluju džematski. U islamu našoj lijepoj vjeri nema ništa privatno. Već što god kažem, što god uradim, moram da saglađan kakve će posljedice dakle da snosim drugim muslimanima. Stoga dakle što god kažem, što god radim, moram dakle da to bude da to radim dakle u skladu sa svojim džamatom tamo gdje se nalazim je li i slično. To dakle zdrav razum potvrđuje. Mi dobro znamo da insan ne može da živi sam. Insan ne može da živi sam. I zbog toga je i nazvan insan insan, od uns, ne od nesije, kao što mnogi kažu, insan dolazi riječ od nesije, zaboravan. Ha, pa je zbog toga nazvan insan, nego zaboravan, ne. Riječ insan dolazi od riječi uns, a to je društvenost. Čovjek ne može da sam. Čovjek je stvoren kao društveno biće. Adam, Alihi, Valenbina, Salatu, sam se nalazio na najboljem mjestu, ili tako? Nalazio se u džanetu, pa opet nije mogao da sam opet nije mogao da bude sam. Dakle, zdrav razum potvrđuje da čovjek ne može sam da živi. Mora da ima nekoga u sebe. I došli su brojni kur'anski ajeti. je dobro poznato koji čitamo Allahu u knjigu brojni kur'anski ajeti dolaze na oblike ajuherledina amen. O vi koji vjerujete. Allah nas doziva u dženi kao džemat. Ajuhennas, o ljudi. Pa dolazi aqimu as-salat. Vi obavljajte namaz, opet množina. Wa atu az-zaka. I vi opet u množini izvajate zekat. Obožavajte Allaha subhanahu wa taala. je kur'anski ajat u kojem stoji ja ehu al-insan. O čovjeke. Međutim opet i ovde ne misli se da se Allah subhanahu wa taala obraća jednom čovjeku, ne, već se obraća ljudskom rodu. Obraća se čovjeku kao ljudskom rodu. Zatim dolaze konkretni kur'anski ajit u kojima se, jel, napominje i Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da budemo na okupu. Va'tesimu bihadli Allahi džamijan olata farraku i svi se čvrsto držite Allahovog užita i nemojte se tijepati, nemojte se poodbajati. Također brojni su hadisi Allahovu poslanika alaihi salatu salam koji ima na son, njima na to postiče, pa živimo i djelujemo džamatski. Pa nam je dobro poznat Hadis, Ibn Abbas radijallahu anhuma u kojem kaže Allah u poslanika da je Allah ruka nad zajednicom nad djematom pa slično također stoji da je milost uz djemat a da je kazna uz cijepanje podvajanje pa također stoji u hadisu kod imama Ahmed i Termizije u hadisu Harisa al-Ašari radijallahu talan da je Allah u poslanika rekao svojima sahabima naređuje vam Petero kojem je Allah naredio pa na prvo mjestu spomne djemat Naređujem vam djemat živite, da djelujete džematski. I brojni drugih hadise Allahov poslannika alihi salatu usalam koji govore o tom ko hoće da se nalazi u džemnickom izobilju sutra, a drugom svijetu neka se drži džemata, kako je također došlo u hadisu Allahov poslannika alihi salatu usalam. I onda nalazimo izgovore govore naših prethodnika. Omer radi Allaho talan kaže čovjeku nije dato već je dobro nakon islama od dobrih prijatelja. Pa ko od vas stekne dobre prijateljnika i se dobro pridržava, pa kaže Alija radijallahu talanu, da živiš u džamatu koji je pon problema bolje ti je nego da živiš kao sam, kao samac, kao pojedinac. Dakle, trebamo živjeti. I dobro nam je poznato kroz hadisa Allahov poslanika Alihi Salacom i kroz našu praksu što zdrav razum opet potvrđuje da onaj koji se izdvoji na njega šeitan brzo odradi kao što je došlo u hadisu, čuvaj se džemata jer doista vuk jede onu ovcu koja se izdvoji. Ako se izdvojiš iz džemata i Allah najbolje zna, šeitan će biti lakše, šeitan će biti lakše jeli da te odvede spravnog puta. I nama manje ili više ovo je poznato. Međutim, kako živjeti u džematu? Kako raditi u džematu? kako kakonaj koji vodi naš džemat treba da se obhodi prema nama džematlijama kakve ima obaveze prema nama i kakva ima prava kod nas i mi džematlije kakve imamo obaveze prema svomeđi džamatu i kakva imamo prava u tom džamatu facemo pa večeras pomenti jedno od prelepih kuranskih kazivanja koji govori o tome koja govori o tome kuransko kazivanje koje vjerojatno kao i svaka druga kazivanje u Kur'anu kada čitamo brzo prolazimo, ne zastajemo ne provučavamo Allah subhanahu wa ta'ala je objavio Kur'an upravo da se proučava Kur'an da se zastaje kod Allah subhanahu wa ta'ala riječi da se izlače poruke i pouke da se razmišlja o njima i zvuku se poruke i pouke da se onda radi po tome nije Kur'an dakle objavljen samo da se čita od korice do korice da se hvališemo koliko je ko Hatmi u godini pročitalo Kada ga zamotavamo u peškire, evo sad su izmislili, kut, izmislili kutije za Kur'an, slobodno je kutiju ga stavi, još ima ključ za mandaliga, Jeli, kada dođe odabrani mjesec, izvadi, provuči nešto i slično. Kur'an nije obljavnjen zbog toga. Brojni su kur'anski ajati u kojima nas Allah subhanahu ta'la postiče na tedebur, na razmišljanje. Am ala Zašto oni ne razmisle o Kur'anu, zašto ne razmišljaju o Kur'anu, ili su im to na njihovim srcima katanci i brojni drugi Kur'anski ajeti koji govori Dakle, kazivanje koje govori i koji mogu zaključiti da govori o životu u džamatu i djelovanju u džamatu jeste kazivanje o Suleimanu alihi salatu wasalamu. Koji je bio Allahov vjerovjesnik i poslanik je bio imam bio vođa, bio vladar, imao je svoj džemat, ogroman džemat. Pa kako se ponašao on sprem svojih džematlija i kako se džematlija ponašao je sprem njim, vidjet ćemo, dakle u nekoliko kur'anskih ajeta iz sura An-Naml, I sura An-Naml, od 15. ajeta pa nadalje, u suri An-Naml, Allah subhanahu wa ta'ala govori o Suleimanu, alih i ona nebina, salatu, sam prije toga govori o, o Musavu. Pa dakle, mi ćemo čitirate te kuranske ajete, malo ih prokomentarisati, a znatim je li ih izvlačiti poruke i pouke na dakle, koje su, ako se insan malo više zamisli, zadubi, jasne. Dakle očite. Pa tako da, dakle, kaže Allah subhanu te alovu 15. maja sure an Dakle kroz ove kuranske ajete možemo zaključimo kakav treba da bude iman vođa bilo kojeg džemata, efendija, predsjednik udruženja. يا رب ان يمدك او جماعه او في شئنا كيف ترى وكيف ترى او يجب ان دائما يماكت سبحانه وتعالى في 15 مايو سوره سوره النمل ولقد اتينا داوودا وسليمان علما ولقد اتينا داوودا وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ولقد اعطينا داوودا Mi smo zasigurno da Vudu i Suleimanu dali znanje. Oni koji učio Allaha u knjigu, primjećujo je ovdje ja konstantno <coughs> naglašavao, je ilma kada se stavlja, odnosno ilmen ako se prelazi, došla je riječ u neodređenom obliku. Nije rečeno wala kad atejna da Vudu va Sulejmane el ilm. Mi smo Sulejmanu i Davudu, mi da Vudu i Sulejmanu dali određeno znanje. Ne. Znači kaže Allah subhanima tala, mi smo zasigurno da Vudu i Suleimanu dali ilm, znanje. Kaže se u tefsirima zašto je došlo u neodređenom obliku. Došlo je da se ukaže na veličinu toga znanja. Dakle, nije određeno, nije neko posebno. Dakle, ogromno je znanje dali i Davudu i Suleimanu. Va pa se prevodi, mi smo zasigurno da Vudu i Suleimanu dali znanje i to kakvo stanje. Ogromno je znanje. I njih dvojica va kala, Alhamdulillahil ladzi faddalna ala katirin min ibadihi al Davud i Sulejman su govorili neka je sva hvala Allahu koji nas je odlikovao nad brojnim vjernicima svojim robovima. Pa čime ih je odlikovao? U ovom Kur'anskom atu se spominje odgovor Na čemu su to zahvaljivali Allah subhanahu wa ta'ala? Čime ih je to Allah subhanahu wa ta'ala odlikovao nad drugim vjernicima, odlikovao ih upravo ovim znanjem? Nekoliko puta sam ponavljao na ovom mjestu kada smo komentarsali Allahovu knjigu jedno od pravila i kako važnih pravila tefsira ako hoćemo da razumijemo neki kuranski ajet. Najbolje je da vratimo kraj kuranskog ajeta na početak. Pa se na kraju spominje, dakle, da su se zahvaljivali Allahu Subhanutala. Zašto? Zato što ih odlikuo nad drugima. Čime ih odlikuo? Da se vratimo na početak, sa znanjem. Njima je dao ogromno znanje. Vjerovjesništvo, poslanstvo, ogromno znanje. Pa su bili zahvalni. Pa, dakle, ovaj dio Kur'anskog veta buduću da, da su bili vladari, da su bili imani. I Davud, babo, i Suleiman, sin. Zaključuje se da ona i koji hoće da vodi džemat mora da bude učenj. Mora da ima znanje. I to kako šarijetsko znanje? Ne može nam džemat, ne može nam efendija, imam, vođa, prijesedni, kemir biti onaj koji ne ima šarijetsko znanje. On dakle mora da ima šarijetsko znanje. Mora da ima šarijetsko znanje. Da bude zahvala na tom znanju. Da bude zahvala na Allahu subhanahu wa ta'ala na toj blagodati koju mu je dal. I vjernici se na Dunjaluku spravom samo tako uzdižu sa znanjem. Znanjem koje im koristi od kojeg su se okoristili, s kojim su postali bogobojazni. S kojim su postali bogobojazni. Da se uzdižemo jedan na drugim, na neki drugi način sve to bespravno. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala svoje robove, vjernike uzdiže jedne na drugima sa znanjem. Ni sa drugom. Kao što je prejasno rekao u suri Al-Muđadele u 11. majtu, pred kraj. JARFA ILLAHULAZINA AMENU MINHUM VALLAZINA UTULA ILMEDA RAđAD Allah subhanahu wa ta'ala od svih vas izdiže na stepene one od vas koji vjeruju, a zatim od onih koji vjeruju, one koji imaju dubo znanje. Allah subhanahu wa ta'ala od svih ljudi odabira vjernike. Izdiže od ostalih ljudi na poseban stepen vjernike, a zatim među vjernicima izdiže one vjernike koji imaju šerijatsko, koji imaju šerijatsko znanje. Pa dakle, takavnom treba da bude vođa, predsjednik udruženja, onaj koji ima šerijatsko znanje. I Zaborao sam da kažem, svi smo mi na neki način u svojoj kući emire, pastiri. Svako od nas u svojoj kući ima džamat, jel'i tako? Ima suprugu, ima djecu i mora da se brine o toj svojoj porodici. Jajuhel edina amno ku amfusekumu ahlikum naram. O vjernici, čuvajte sebe i svojoj porodici odvaka, odgovorim se za svojoj porodicu. Pa isto tako, ako hoćeš da vodiš svoju porodicu uspješno, Do Allahovog zadovoljstva moraš da znanje. Moraš da dolaziš na slična mjesta i da se područavaš Allahove vjeri. Da naučiš kako voditi svoju porodcu uspješno. Hm. Pa dakle, ovaj dio Kur'anskog ajeta postiče na kraju sve nas da tražimo znanje. Da tražimo znanje. I znanje je posebna Allahova subhanahu wa ta'la blagodat. I što god nam Allah subhanahu wa ta'la ukaže od ove svoje blagodati, podari nam šerijetskog znanja na njum na to je blagodati moramo biti zahvalno na to je blagodati Allahu subhanahu wa taala moramo biti zahvalno a vi vidite David Sulejman su rekli alhamdulillah sva hvala pripada Allahu subhanahu wa taala zbog toga što nas je odlikovalo nad drugim vjernicima odlikovalo tim znanjem pa vjernik mi kakve vjernice što god nam Allah subhanahu wa taala dadne da naučimo iz njegove vjere moramo biti na tome zahvalni Allahu Subhanahu wa ta'ala. Prvenstveno, dakle, kada je riječ o šerijetskom znanju, a općenito kada je riječ o bilo kojoj drugoj blagodati. Nema jedne blagodati da mi uživamo od zdravlja, od imetka, od porodice, potomstva i sl. Da to nije od Allaha Subhanahu wa ta'ala. Sve što uživamo je od Allaha Subhanahu wa ta'ala. Niko nam to drugi ne može dati ako Allah Subhanahu wa ta'ala želi da nam to uskrati zato Allah subhanahu wa taala prejasno tako slikovito kaže wama bikum min ni'mati fa Allah ama baš nema ni jedne blagodati da je vi uživate fa Allah a da ona nije od Allah a da ona nije od Allaha zato treba biti Allah subhanahu wa taala zahval na svakoj blagodati a posebno na blagodati šerijskog znanja jer je šerijsko znanje najveća blagodat nakon islama i imana šerijsko znanje je najveća blagodat nakon islame imana nakon što nas Allah subhanahu wa ta'ala uputio svoj vjeru učini nas muslimanima, vjernicima, nema veće je blagodati za tebe od toga da te Allah subhanahu wa ta'ala učini učenim vjernikom. Allahu poslanik, alihi alejsalatu selam Kur'an Karim se ne spomni, da i tražiо nešto drugo da mu Allah subhanahu wa ta'ala poveća od znanja. Ha? kao što je rekao Allah subhanahu wa ta'ala: "Rabbi zidni ilma", jerije Muhammeda, gospodaru moj povećaj mi znanja. A nije zabilježio nešto drugo da je tražio? okur rabbi zidni ilma jer reci gospodaru povećajni zdanje trebamo biti zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala na toj blagodati ali isto tako na drugoj strani trebamo biti skromni i ponizni prema onima kojima Allah subhanahu wa ta'ala nije ukazao blagodat koji su neuki, koji su neznalice ne smijemo se oholiti ni sa jednom blagodati a kamo li sa ovom najvećom blagodati Da ti Allah subhanahu wa ta'ala ukaže blagove da, da se poduči šarijetskom znanju, da te on poduči šarijetskom znanju i poslije da se ti uzdižeš na drugim ljudima, na onima koji nisu bili u mogućnosti da stiču tiču šarijetsko znanje iz Allahove mudrosti, tako im je Allah odredio, da se ti uzdižeš nad njima, da se oholiš nad njima, da ih otjeravaš, da ih imenuješ ovakvima ili onakvima, neznalicama, neukima, džahilima, da prema njima grubo postupaš, može... Ali to nije sunneto Allahovu sallam. Neka neko dođe da je on prema neznalicama, prema džahilima grubo, oštro rekao, ikada. Ha? Naprotiv, naći ćemo u sunnetu Allahovu poslanika alaihi sallam, njegovom životopisu, da je prema svojim učenijima shlavima tako postupao, grublji. Dok je prema neukima, neznalicama, blago postupao, ne bili dakle, pridobio ih za Allahovu vjeru. Pa nam je dobro poznato, Omer radi je Allahovu taom čitao, stranicu tevrata, Pa ga Allahov poslanik Alehi Saludcan primijetio, pa se sav zacrvenio. Kaže, Omero, ostavite. Musa Alehi Saludcan da je živ, nebiljno preostalo ništo drugo, osim da me slijedi. Nema od toga više ništa. Došla je nova objava. Ako potvrdi nešto od toga, onda je to i naš vjerozakon. <clears throat> pa Moazibnu djebel klanjao narodu, svome narodu jacio sa surom el-Bakarom. Pa čovjek nije mogao umoran danas radio, nije mogao da klanja tako dugo pa se izdvojio i sam klanjio i odšao Allahom poslanika ali sam požalio se na Muaze. Pa ga zove Allahom poslanika ali san, i kaže muad, muad, Nije prestajao. Zar ti da ljude iskušavaš o Muaze? Zar ti da ljude dovodiš u neugodnost o Muaze? Ti koji si, ko je Muaze ibn Đebel bio? Najučeniji ashabu halalu i haramu. Najučeniji ashabu halalu i haramu. najučeni I pogledajte kako prema njemu postupa Allaho poslanika Alihi srbu. Dođi na drugoj strani. Dolazi beduin mokri se u čošku meščida. Meščid ušao i mokri se. Obavlja svoju fiziološku potrebu. Ashabi skaču da ga prekinu. Kaže Allaho poslanika Alihi srbu. Zapustite. Završi. Krenuo je. Kada je završio, pozvao ga. Dođi. Šta je? Kaže. Meščid nije sagra Meščit se ne pravi toga. Imaju mjesta za to. Meščit je sačinjen radi namaza, sagrađen da se u njemu obavlja namaz, uči Kur'an, slavi i veliča Allah. A mu je rekao da prospuk kantu vode na ono što je ono ostavio za sebe. I drugi primjer. Dolaze mu jeli beduini pa ga trgaju odpozadi. Vuku ga za ogrtač toliko da mu se ovde usjeće malte ne da, potekne krv. Pa se okreće blago i pita šta je? Čemu je problem. Dolaze pojedini oshabi pa bi htjeli pokratkom da završe sa tim beduinima, a on kaže, ne ne, zašto mene niste posjetili na to ako sam ja zaboravio prema njemu? Ima reko pravo kod mene pa sam ja zaboravio da mu to dam. A zašto njega niste podučili kako će pitati lijepo, a ne na ovakav način? Dakle, što god naučimo od šerijetskog znanja, to šerijetsko znanje mora nas učiniti bogobojaznim, mora nas učiniti skromnim, poniznim onaj koji misli sa šariatskim znanjem da se uzdiže na drugim ljudima, da se oholi, neka preispita svoje znanje. Zašto? Zato što je Allah rekao u suri Fatir Inama jakhša Allahe min ibadihi al ulema. Allaha subhanahu wa ta'ala se istinski boje učeni ljud. Pa najmoguće je da tvrziš da si učen, a da nisi Bogobojaz, da nisi skroman, da nisi ponizan. Zato ćemo naći brojne govore naših prethodnika. Malik ibn Dinar rahimahullahu ta'ala je rekao Ukoliko čovjek bude tražio znanje radi Allaha, to znanje učinit će ga skromnim i poniznim. Dok ukoliko ga bude tražio radi nečega drugog, to znanje povećat će mu samo grijeha i oholost. Iman Zehebi, Rahimahullahu ta'ala, je rekao, ko bude tražio znanja radi ahireta, to znanje učinit će ga skromnim i poniznim, punim strahopoštovanja prema Allahu subhanahu ta'ala. Rečeno je, čije znanje povećanje znanja, ne bude razlog i povećanja bogove jaznosti, skromnosti i poniznosti, taj neka preispita svoje znanje. Taj neka preispita, preispita svoje znanje. Dakle, svi općenito trebamo tražiti šedjetsko znanje, jer imamo porodice, moramo ih, dakle, voditi do Allahovog, subhanahu tala, zadovoljstva prije svega sebe, a zatim i njih odgovorni smo, a pogotovo oni koji su preuzeli brigu na, nad džematima, moraju da imaju šedjetsko znanje. Kaže Allah, subhanahu tala, dalje, ورث سليمان داوود. سليمان نسل داوودا. سليمان сын наследди дауда باب. وقال يا ايها الناس علمنا من تق الطين واوتينا من كل شيء ان هذا لهو الفضل العظيم. بس سليمان كدا nasledio babu Davuda rekao je o ljudi mismo dato nam je razumijemo Ti će glasove razumijemo. I dato nam je mnogo drugo dobro. Dato nam je mnogo drugo znanje. I doista je to ogromna Allahova blagodat prema nama. Ogromna, ogromno Allahova dobro prema nama. Suliman naslijedi Davuda. U čemu je naslijedio Davuda, Suliman? Je da li to ono klasično naslijedje? Kao što sin naslijedi babu, primetku. Hm? Jali. Može li Došlo može. Može. Kako? to? Još to ne možemo riješiti, što mogu moći. Tako? Je riješeno što je. Taman. A može li imetak? Zergla auta. rekao Allahu poslanik aleh i sallatu selam mi vjerovjesnici se ne nasleđujemo ono što ostane od imetka iza nas, to je sadaka. To se dijeli svim ljudima. Pa to nije ovdje riječ od klasičnom nasledivanju, već je ovdje riječ od nasledivanju vjerovjesništva, poslanstva, vjere. Naslijedio je vjeru, od babe je preuzeo vjeru. onu na čemu je bio babo, na tome je bio i njegov sin, svoj ali Alihi wa lajna binya, salatu wa salam. Pa išaret nama da porazmislimo šta ćemo mi svojoj djeci da ostavimo u naslijestvu. Odnosno kakve ćemo biti vjere mi, Pa šta će, dakle, djeca od nas da nauče i kakve će vjere oni biti nakon nas? Šta će naučiti od nas? Šta će preuzeti od nas? Šta će naslijediti i naslijediti od nas? I također, da li ljudje imao i druge djece, nije Suleimana, imao sam tako, imao mnogo sinova? Da je riječ o klasičnom nasljeđivanju ne bi bio spomenut samo Suleiman. Ali, dakle, ovdje je riječ o nasljeđivanju u, u vjere i šara svima nama, dakle, da... Porazmislimo šta ćemo mi svojoj djeci da ostavimo u nasljeđi. Zatim, također ovaj dio koranskog ajeta je dokaz da ukoliko ode predsjednik udruženja imam ili ko već vodi džemat, na njegovo mjesto opet treba da dođe učen. Ne može bilo ko. Mandat, šest mjeseci, godina, dvije godine, hajde, nek se prohaba. E prođe, vidjet ćemo kako se ponaća i Ne može tako. Ako želimo beričetan život u džematu i beričetan rad u džematu, onda dakle, mora da ide na ovakav način. Ako ode nam učen insan, ode sa vojstva, ode presjednik koji je bio učen na njegov mjesto kao presjednik, opet mora da dođe učen. Jer je Sulejman bio učen kao i njegov babo Davud. Zatim kaže, ja i u Hennes, kada je nakon babe došao Sulejman, rekao je, o ljudi, i išaret nama. Oni koji vode džemate, da moraju da se sastaju sa svojim džematljama. Sulejman je izašao pred svoje džematlje, rekao, o ljudi, okupio svoje džematlje. Zato dakle i presjednici udrženja, imami džemata i ostali moraju se miješati sa svojim džematljama. Moraju pratiti njihovo stanje, nadgledati njihovo stanje. Ne, tamo negdje u kancelarijama se zatvorti, deset vrata trebaš otvoriti dok dođeš do njih. Deset brojeva nazva dok dođeš do njih slično moraju da budu dostupni svojim životljima, da se obraćaju, da podnose izvještaje. Kaže Suleyman, ulimna mentiqa tajr, va uti na min kulli šejr. Da nam je da razumijevamo ptičije glasove, ptičiji govor i dato nam je mnogo drugo znanje. Vidjet ćemo u sledeći kur'anski ajta da, da je razumijevao ne samo ptičije glasove već i mrave, razumijevao i njihov govor. Jel da, to im je ogromno dobro. I šaret presjednicima, udrženja, imamima, efendijama, džemata i ostalih, da ono što posjeduju od blagodati da pojasni džematljama odakle im to. A ne misle džematlje da je to od njihove članarine i ostalog. Što uživaju? Bez da kažu, jel to smo stekli na takav i takav način. To je Allah ovog blagodati. Allah nam je, Allah nam je to dao. I opet na kraju ovog Kur'anskog ajta vidimo Kaže se, in haza lehu alfadlu ladim. Doista je ovo ogromno dobro. Allahu subhanahu wa ta'ala ogromna blagodat prema nama. Opet dakle, što god čovjek uživa, insam uživa, na kraju dakle mora da bude zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala za, za sve to. Jel? I također... Ako je riječ o onome koga je Allah subhanu teala uputio, imao je burnu prošlost. Pa Gal Allah subhanu teala uputio, a niko od nas ne može biti na pravom putu osim onoga koga Allah subhanu teala ne uputio. I tako, ona puna, ali ne htjedi Allah. Napi smo mi nikad mogli biti jeli na uputi da nas Allah subhanu teala ne uputi. Onaj ko ima burnu prošlost, on treba da govori o toj Allahovoj velikoj blagodati. I nema smjetnje da čovjek izađe i kaže Allah mi je dao to, Allah mi je dao to, Allah mi je dao to ako želi da iz toga drugi uzmu povuku, a ne da se on uzdiže nad drugima, jer možda neko ne uživa to što ti uživaš. Pa ti govori o tim blagodatima, kao što je Allah rekao na kraju sure, odboha u anna binija netjerobike fahadjita, što se tiče blagodati tvoga gospodara, pa pričaj o njima. Pričaj o njima, ne bili drugi uzeli ibreta, ne bili drugi uzeli povuku, pa pogotovo onaj kojeg Allah subhanu na talo putio u islam imao je, burnu plo, prošlost, plošu prošlost, pa ga Allah uputio, neka govori o toj, Allahu subhanahu wa ta'la, blagodati, moguće da neko uzme i iz toga. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'la, vahušire li Suleymana džunudu, vahušire li Suleymana džunudu, pa se pred Suleymanom sakupiše njegove vojske, pred Suleymanom sakupiše se njegove vojske, min al džinni, vel insi, vattairi, fuhumio zevni, te vojske su bile sačinjene od džina, od ljudi, od ptica i sve su bile u redove poredane. Svata vojska je bila u redove, u grupe, u čete poredane. Hm. Pa ponovo stoji dakle, vakušireli Suleiman i pred Suleimanom sakupiše se njegove vojstke. Dakle, dokaz da se imami vođe moraju miješati sa svojim džematlijama. Moraju biti u kontaktu sa svojim džematlijama. Brojni su, dakle, ovi ajci u Suri Nemlu, kada se govori o Suleimanu, spominje se dakle ovaj detalj da se mješao. I ta vojska njegova je bila sačinjena iz raznih grupacija. Od žina, od ljudi, od tica. Svi su bili poredani u skupine. Svi su bili poredani u četir. Fahum i i svako od njih je znao svoje mjesto. Bili su tačno poredani u svoje redove na svoja mjesta. Stoju u tefsiru da je svaka ta skupina, svaka ta manja grupa imala jednog čovjeka koji je jednog eliju zavisno jel, ako je ako su bili ljudi mo ili bio je čovjek koji ih je redao na njihovo mjesto niko nije smio da stane na nečije na nečije tuđe mjesto ne on je morao da zna svoje mjesto i trebalo je da stoji samo na svom mjestu ne da odi na neko tuđe mjesto da stani tako dakle stoji u tefsirima to je značenje ovih riči fehumujeun svaka četa je znala svoje mjesto i opet u svakoj četi svako je znalo dakle od tih pripadnika svako je znao svoje mjesto niko nije smio da stani na tuđe na nečije drugo mjesto pa i sharat nama fehumujeun i također podijeljeno u čete i poređane u čete i podijeljeno dakle na različite okupacije i sharat nama da predsjednici, ako hoće da njihovi džemati efikasno djeluju, da im rad bude vericetan, moraju biti podijeljeni u sektore. I mora da za svaki sektor on zaduži nekoga, ne može on da se pita za sve. Sijalicu treba zavrniti, treba čekati dva mjeseca da kako ćemo sijalicu zavrniti. Treba promijeniti nešto tamo u kupatilu, treba čekati njega šta će on reći. Ne, ima neko ko se brine za to, njega zaduži, Zaduži s njim braću džamatlije, jeli ko će radit to posljednje kao tebi podnesu izvještaj. Bila je vojska od žina, od ludi, od tica, od, od, od, svi su, dakle, bili podijeljeni i svako je imao svoga, kako, jeli, neki kažu desetara. Svaka ta četa imala je svoga, svoga jeli, desetara koji ih je porabnaval. I svako je znao svoje mjesto, nije smio da stane na drugo mjesto. I šaret nama također da u džamatu mora da vlada red i disciplina. Svako mora da zna svoje sposobnosti, svako mora da zna svoje, svoja zaduženja u džematu, da se ne prihvata onoga čemu nije dorastao, već da kaže ja stojim ovdje, ja branim džemat i popunjavam džemat i ja džemat na ovom ovdje mjestu, neću na tvoje, zato što nisam sposoban toga, već hoću ovdje da stanem, sposoban sam toga, javljam se, ovo je moje mjesto i ja ću raditi za džemat ovdje. Ako to nismo mi, džamatlije, sposobni da prepoznamo svoje mogućnosti, onda to treba da uradi, ima vođa, šura, da nas oni podijele, jel, ti si sposoban za to, pobudi na tom mjestu i da nam zaduži, jel, nekoga koji će nadgledati nadgledati naš rad. Dakle, mora da vlada red i disciplina, mora da vlada red i disciplina i također, dakle, onaj glavni prijesednik udrženja, jel, džamata, treba da ima svoje, jel, pomoćnike, da kažemo predsjednik lokalnih džemata koji će jeli sastajati se s njim pravuzimati jeli uputstva, smjernice od njega, zatim prenosti poslan svoje javne tematije, svoje skupine. Ne bi smio predsjednik da nastoji da bude jeli šapak svemo namornon da mora onda se pita za sve. Nema ništa od takvog džemata i njihovog grada. Takve, nema svijetlje budućnosti. Ako se bude čekalo sve dok on takve, ne kaže za svako pitanje dadi odgovor, takve, nema rada u džematu efikasnog. <coughs> Nakon toga kaže Allah subhanahu wa ta'ala u 17. majtu Hatta ida ata'u ala vadi nemu Kada su došli u mravlju dolinu. Ko? Suleyman. Vojske? Suviju. I? I? Suleiman. Doće. Hata idha etau alavadinam kalet nemlatun ja a yuhem nemludhulu mesakinekum lajati mannekum Suleiman. O junudu. Ohum laješ urun. Kada su došli u mravlju dolinu, mrav reče, o mravi, sklanjajte se. Uzvikni jedan od mravo, o mravi, sklanjajte se u svoje kuće, u svoje stanove. Čuvajte se da ova Suleiman I njegov vojska ne izgaze da to oni ne, ne primijeti. Ha taj datam, dakle u ovoj vojski je bio zajedno i su riman. Ma pa i šalak, dakle, da imam vođa, predsjednik emir, džemata, mora da bude sa svojim džematljama u akciji. Kada se radi, treba da bude na prvom mjestu, a ne dakle daleko, daleko negdje, u pozadinu, negdje u toploj sobi, nogu preko noge u sforunu i slično. Već dakle, treba da bude zajedno sa svojim džamatlijama. I Allahov poslanike, alihi sallatu sallam je bio takav. Najočigledniji primjer kod gradnje njegovog mesčida, poslanikovog alihi sallusa mesčida u Medini. I on je zajedno nosio i kopao sa ashabima i nosio on je kamene gromade, vidjali su ga svog uprašenog i stomak savo uprašen, pa bi ashabi žurili da preuzmu od njega tu kamenu gromadu, to što je trebalo da se položi, pa bi odbraćao ih, govorio, i meni treba ono što i treba i vama, i meni treba ono što treba i vama, i meni treba dobrih dijela koje treba i vama. Nije došao samo položio na početku kamen temeljac, ili na kraju predsvikao vrpcu, kada je trebalo da se otvori mesin. Ne, znači od početka do kraja bio sa svojima shabima, pa je bio u bitkama sa svojima shabima, a shabi se sklanjali za njega. Alija radijallahu tala kada je bio upitan ko je bio najsnažniji u bitkama kaže Allaho poslani mi bismo se stanjali za njega bio i dakle vođe, emiri, imani koji je već presjedniku i državanja moja da bude prvi u akciji ne dakle samo da postiče govore, drži, a kada treba konkretno da se pokaže, nigdje ga, nigdje ga nema zatim hvala da te nemleto mi Rekao je mrav. Stoji u pojedinim tefsirima. Ko je bio taj mrav? Kaže se njihov emir. On je vodio brigu o svome džamatu. On je vodio brigu o svome džamatu. Nije bio tamo neki. Već je izašao i brinuo se za svoje džematlije. On, mrava. Presednik emir mrava. Izašao i nadgledao bezbjedonosnu jeli, sigurnost kakva je. Mogao je vrlo lahko da sebe i svoje bližnje spone i odi na sigurno mjesto. Kada je primijetio Soleimana kako dolazi. Ali je rekao, ne, o mravi, spaljajte se, eto Soleimana svoj spone. Kao što bi pojedini danas sebe i svoje bližnje negdje na sigurno mjesto sponuli. Sa džematljama, bude šta bude, ne. U njima je provadila svijet, dakle, odgovornosti za svoje džematlje, za svoje ukućane, za svoju suprugu, za svoju djecu. Što bude snima neka bude i sa mnom. Što bude sa džematom, neka bude i sa njihovim pretjenjima. Tako isto, dakle, svaki presjednik održenja, vođa džemata, mora, dakle, da snosi jeli, sve ono što snašaju, što doživljavaju njegove, njegove džematne. Bilo od dobra, bilo bilo od zla. Pa je rekao, Ja juhen nemlud hulume saakinekum la jahtimennekom suleimanu vađunudu Uvodite yani, u svoje stanove, nemojte da vas izgazi Suleiman i njegova vojka, a da to oni ne osjebi. Da? da li kaže Allah Subhanahu Talao sam na istom ajetu, Vtebesena dhahikan, vtebesena dhahikan. Tebesum je izraz za smješan, dakle da razučiš usne. A Dahik je glasan smješan. Pa Suleiman, kad je čuo tog mrava, prvo se nasmijao, nasmiješio i više nije mogao da se glasno nasmijao. Pa kaže, glasno se nasmijao zbog njenih engeći. Postoji u tefsirima, glasno se nasmijao, jeli, kako se brine taj mrav za svoje džematlije, a ljudi se ne brinu za svoje džematlije. Čudno bi stanu. Pa se također nasmijao i zahvalnosti Allahu Subhanahu wa ta'ala na blagodati kojima je dao. Da čuje njihov glas i da osjeti ih da ih ne bi izgazio. Ovaj mrav je mrabio, rekao, nije znao za Suleymana ga Suleyman radu njeri. Pa je rekao, izgazit će vas, a neće vas ni primjetni ni osjetiti. Neće vas ni osjetiti pod svojim stopalima, ali dolazi sa ogromnom vojskom, džini. Snažniji, tekakvi od ljudi, izgazi vas, neće vas nositi poslednji put danas je bio nova što se spalio je lintendsi nakon toga je rekao waqala rabbi awzi'ni an ashkura ni'matakal lati'amta alayya wa li walidayya wa an a'mala salihan tardha wadkhilni birahmatika fi ibadikas salihin rekova kada je čuo taj murab i kada je vidio njegovu požrtvovanost za svoj džema za svoj džamat rekova je gospodaro moj omogućimi da ti budem zahvalan na blagodati koju si dao meni i mojim roditeljima I omogući mi da činim dobra djela s kojima ćeš ti biti zadovoljan. I svojo milošću me uvedi među svoje dobre robova. Svojo milošću me uvedi među svoje dobre robova. Čovjek, evo nekoliko puta ponavljamo, mora biti zahvalan Allah subhanahu wa ta'la na blagodatima koje mu kaze. Međutim, opet ne može biti zahvalan ako mu to Allah ne omogući. Zato trebamo tražiti da Allaha Allah subhanahu wa ta'la nas učini njegovim zahvalnim robovima. Pogotovo kad se vratimo na Kur'anski ajd, da je malo njegovi zahvalni. Bro. Od teka kada taj, i on izvrši smotru ptica. Kada je on vršio smotru ptica, prebrojavao svoju ovojsku sačenjenog ptica, nadgledao njihovo stanje, pratio, jesu li svi tu, u kakvom sastanju, prezim, imam, Fendir, su stanju? On je naprezeno svjedruženja, imam Efendijer, su preći da svoje džematelje u njihoj javlji i da nadgledaju stanje svoji dženaka. طاب بيلا زي سويته ها واتثقل الطيب فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من نظاف البيت لو عذبا عذابا شديدا او اذبحنا او لا ياتي اي سلطان به ا بوستو يسو سكوتي ما لي لا ارى الهدهد شتانيته قال لي الهدهد Kod nas tamo prevedan pupalac, malo ptica, ptičica. Šta mi je to? Pa ne vidim hudhuda. Ili je, je to on stvarno odsuta? Kaži im da ti je raština hudla udala, komentara što će ovaj dio ajta. Je li me to očima je varaju? Je li me to moj pogled vaga? Pa ga ne vidim, tu je negdje. Ili je, je stvarno odsuta? Hm? Pa išale. No. Kada hoćemo nekoga da obtužimo za grešku, prvo sebe obtužimo. Prvo potražimo da nismo niko više. Je li tako? Rekao je, šta mi je to, pa ne vidimo odhoda. Je li to moj pogled vala, tu je negdje. Nije odmah obtužio njega, nemao ga, izostao. Već kaže, je li to moj pogled vala, oči me vali, ili mi to stvarno odsuta? Možda je tu negdje nevidimlja ili nakon kontrole, nakon detaljnog prigleda stvarno ga nema. Dakle, kada želimo nekoga da optužimo za grešku, kada želimo nekoga da pozovemo na odgovornost, nešto smo mu izdali nekakvu narodku, zadatak da uradi, a nam se čini da nije uradio prvoda koje probjelimo, doista pogriješio. Ako je pogriješio, probjelimo možda i malo Natanijel je rekao, s mandali ali i svetio sram, Zasigurno ću ga tješkom kaznom kazniti ili ću ga ubiti, traklati, ali ako mu donese valjano opravljami, pustit ću ga. Dakle, možda ja grešim, možda nije pogrešila. Ako u ne je pogrešio ovdje, opet možda ima opravdanje, ne treba onoga i ko je bio, evo, kažu hud-hud popovac, tičica, mala, ptica. Tako ovdje višare, znam da nikoga ne treba odbacirati. Tako malo si čužan, neprimjetan, I on je vojnik za islam. I on je bitan islam. Nikoga ne treba pocijenirati. Svako u ovom vremenu naroštu u kojem živimo, svaki je musliman i dobrodošao. Nitko se ne smije odbacivati. Što god da ima od islama, treba ga prihvatiti i dalje dajati. Popravljati ga. A ne tako da čovjek ima kod sebe grija, dovodi ga još dalje u grije. Odbacivati. Ne. Mnogi spominju nekakvo pravo, narodno, ne da je islamsko. Neka dodju sa dogazom. Što misli neki otpad? Neko se uđeo islamom svakako, neko je otpad. Gdje to ima? Ajde, misli mi dogaza. Što misli neki otpada? Nema. Poslanika nisam samo nijudio tako, nego je izgledao da popravlja gude. Što god je, da je imao on islama, ajde. Dođe, pa je radio na nini, popravljao ga dalje. Tako isto i mi kogod je u džematu, kakav god je u džematu, dobro došao je to džematu. Jako? Nakon toga treba napraviti. Ja. Kada sovi Magali sam mi je zanimali o, tako ogromne lojske od džina, od ljudi i drugih, mi je zanimali o tamo nekvu ptičicu, isto tako mi nijednom džematu ne, ne smijemo zanimaliti. Takav je bio i naš poslanik, Mohamed Al-Islis. Takvi su miraz hvali. Hm. Svjetljate se izreke Omera, godinu je Ulaha, koje bi on rekao je, tako mi je Ulaha, kada bi ovoca gorena, sjevno bi raša slonila nogu, zato što je Omer nije porano, kut bi bio, bio, bio da, on. On kaže za ovcu, a mi ne kažemo da sveđamo. Šta nas prikri? Ako hoće, ako neće, da drugim drugim, šta Neće ani koro će, neće ani koro sjevno. Naprijev za nije došlo u hadisu, Da ima ljudi koji se vuku lancima u gremu, da ima ljudi koji treba ući lancima učeniti. Što hvali ljudi ti daj, moćeš ako voga, što god on te čini, pozivaj ga, popravljaj ga. on poslije toga bude činio, Sve je to na tvojoj rani dobrije djeva. Dakle, niko se ne uplači, niko se ne nalavalovažava. Slučno je rekao Omer, ovdje ovdje zelan, ako bi Gud stojio u ovcu na tom, tom mjestu, Omer bi bio odgovoran, zato što je nije odvijedio, odvijedio jednu čuma i slično. Dakle, nikoga ne smijemo podbacivati. Zatim, ukoliko dakle, se ustaneo i da je nekog ili prije ustanovljenja greške, kao što rekao, provjerimo sebe. Jer smo mi na ispravan način postupili, izdali naredbu ili kasnije, dakle, otvrdili grešku. Ne smijemo, dakle, nastojati, pogotovo da oni koji imaju nekakve dolasti, da kažemo da smo njih u pravu a drugi je ne, ne može, moguće i to, vrlo često da su mi je krivo, da su mi je pogriješio, nemoj da uvodeš onaj koji je vazda sto posto pravo, misli da si sto posto pravo, nema to nisano, ali da ovo po slavnih Aminica, sam bio jedin takav, nakon njega svi ljudi griješeni, nakon njega svi ljudi griješeni, prvi je po pravilu postavio Imam Shafjara, kada je rekao, ovaj stat, ovo misljenje koje ja zastupam, smatram da je ispravljeno, i radim po njemu, ali pošto je moguće se sam Mišljenje koje zastupa tamo drugi, razgovaralo s mojegvom pitanju, ja sam zavljava ovoj stav, ja po njemu. Švatim da je ispravno. Njegov stav, švatim da je ne ispravno, ali pošto je moguće da je na Sješćemo, razgovarat ćemo, drugo, pa ćemo vidjeti što je doista ispravno. A ne, ja 100% u pravom, ti 100% u I nema da ti jedne tjaške nije veći radim. I kako da živimo u džematice i da Nikako, tako. Tako je. Jel? Pa kaže, ili, ili ću ga kazniti teškom kaznom, ili ću ga čak i uviti, ali ako im donese opravdanje, postiću ga. Također i šal, na, da, trebamo sa drugu stranu. Ne možemo odmah iznijeti propis. Ve zato trebamo sačekati da on dođe. Da, da, da se Ako donese opravdanje, da bre. Da je tako. Rekalo je, ne neđi odmah kazniti već ako mi donesete problem pustiću ga ako je donesemo problem sami ćete se da i poruči kada malo se kamtala da nije taj neće se da ide da nije je dođo hod hod zakazko je i ustanovio na kraju da nije hod hoda zakazko je dođo hod hod dođe onaj koji počni malo trešo zanete vam tražiti problem Dak. Podatni je mam u dermatu po počinju grešku bla bi slavni počeći grešku za metodu našeg programa. Svaka, još. Kaže kadaj došao, fa ja nek te najde da vidite grešku pa bi me doći sa kad, fa raku hvato bima nem truti. Jasno mu što ti deslo. Ne Njemu to lazi I kaže, ja imam znanje koje ti ne imaš. Ko ne kaže? Kaže, Suleiman. Za koje je? Allah rekao, da bude Suleiman Arunan. Mi smo dali da bude Suleimanu znanje. I to kako znanje? Kaže, Suleiman Arunan, Suleiman Arunan, Suleiman Arunan, i teta, i vodila mi kruliše o ljudi. Da to nam je da razumijem, tiče i vasove. I mnogo drugo znanje nam je da to. Njemu kaže, u tamo sićušen. Ja znam no, nam znači. Saj ako se nam bavu, ja razumam od ja razumam od tebe, ja razumam od Ne, ne budu najsastršali. Nakon toga deltali, no, hudhud govori, došavali sabe sa povzdanom vješću. Rakao je, haptu vima, nemtu hit ihi, uođi, tu te min sada in bi nebe iji, dolazim ti sabe sa povzdanom vješću. Pa Suleman je sjedio i slušao od njega detalj. Nakon to se uvijekom skladu u se detaljno porašnjamo. Šta je to vidio? Koga je vidio? Hud, hud, Ko? Tamo neki mali džematrijal. Pa ti, makako bio učen. Makako bio sposoban. Makako bio inteligentan. Imamo da životno uzmi istinu od koga god ti dođi. Makar on bio novu vislani. Makar on bio neki nov džematrija. Neko tamo sićuša, dođete sa istinom, uzmi. Suleman, geografijski poslanik, ogromno znanje imao, ali dakle uzeo je čak od hudhuda. Od, od hudhuda je uzeo. Tako isto i mi. Nemojmo se zadavravati koliko god da imamo znanja, osobu, perfurdi, dvije, ali iznad svakog učenog ima učenika. Iznad svakog učenog u nekom vitanju ima učenika u tom. A god ti dođe sa istinom, potvrdi se da je i iza toga stoji kita, bisomet, uzmi, kogod on bi bio da bio. Naš sviđa ti se tvoje dužine, prirasta nikako, ali je došao sa istinom, uzmi, možda je čak i nevijednik, uzmi, možda je čak i dijete uzmio lohovu, sam i kao sam uzimala. Pa je došao u jedne prilike, židovi kaže, po Mohamede, oni koji te slijede, govore nešto što nije u redu. Oni kažu ono što hoće Allah i što hoćeš ti imat, ono ne tako? Kože, ne tako? Doista ne tako, ono što hoće Allah jedini, tako će, nemojte to ište govoriti. Hm? Od koga je uzred? Od vidio. Pa dolazi kršćan, Temud ibn Awsebdari, dolazi u Medinu i kazu je Allahom, pesanim, vađi ih se od hrdoveta i koje im se desio. Pa se ose sa deđanom, budu ima muslim, I ispričamo mu. I Allah, uksan, kaj, i savca, reživu, u sani kraje, da pozove sve na nas, as-salatu džamija, as-salatu džamija, da se svi iskupe na nas. A nakon što je hvaljalo dvare karta i svi ashaavi, ashaavi ih ih za njim, ispio se na i istitirao ono što je čuo kršćan. Te mimah hirne, evo se i dalje, koji nakon treba prijoti I na kraju i sam da nisam pričal ovo nečemu slišno, da ja nisam govoril da džav, I brojni drugi slučaj. Takvi trebamo biti imi. Takvi trebamo biti imi. Kogod nam dođe sa istinom, makar nam se ne sviđa o on, razjeval ti se s nama, ako su te njegove riječi, riječi istine, čovje im ukazuje sa kitalom, sa sumjetom oglazati je prihvatiti. Naši prethodni su bili takvi i postavi su zlatnom pravijelom. El haq kola yoref ubir Istina se ne prepoznaje po ljudima, govori taj i taj, sve što kaže istina poklona da je istina. To i to ime, ja znam, sve od njega se prijeva. Što će ja pitati Ernestan, što će ja pitati Caftan, što će ja, ja, ja pitati ovog ili Ja znam, taj kad kaže da je 100% istina, koje ti kaže. Poslušajš jednu slavnom imutajminu za takve tvoje riječi, pa ćeš vidjeti šta se u svih slavnom imutajminu na prologu posam Kamili sa tim čovjeka da uslovene eki sprava mora ući to je upravo sëneta zem Allahu subhanahu wa ta'ala je socan bio jedini ne pogreši pa uz kaže mamad kaže bilo da je bilo ke sedeću u masjidu Allahu subhanahu wa ta'ala sam svojim učenicima i pokazuje ono na maktabe i kaže od svakog učenika se uzima 28 nikahu, od 28 stanovnika ovog kvarna od njega se uzima da Allahu subhanahu wa Od svakog drugog se i uzima i obbacuje. Uzima što se slaže sa korbanom i sa sunetom, a što se ne slaže, to svoje obbacuje. Bio ko bio. Bio ko bio. Ali ako dakle dođe sa istinom, obavezati je da prihodiš. Obavezati je da prihodiš. Istina se ne prepoznaje po ljudima, već se ljudi prepoznaje po istinu. Istina se ne prepoznaje po ljudima, govor i taj, taj, što, što kaže istina. ne. vam Sve ono što kaže i podastrije, dokaže sa Huranom, sa Sunem, to, to je istina. Što potvrdi i korani to je istina. A ono što ne potvrdi, to nije istina, bilo ko je bilo. Ali se ljudi prepoznaju ko je istin, prihvatano i ljudje kada Onda su nam dragi. Ono koliko, koliko su na istini, koliko uzivaju istinu, toliko su nam i dragi. I tako bi su bili naši predsjednici. Od koga god su mogli da uzmem, uzimati su učenim, ukoliko bi se susreli naši predsjednici sa učenim, slijedali bi na koljena pred njih učenima. Ukoliko bi se susreli sa drugima, koji su so bili manje učeni od njih, onda bi njih postavili predseda, na koljena pa bi njima prenosili znanje. Ukoliko bi se susreli sa jednom učenim, kao što su i oni, onda bi, bi razminivali mislina, pokaze, poslušavili od jednosti od drugih jeli, razminivali mislina. Tako i dakle, trebamo, trebamo biti imi. mi, ja. jel? Pa nakon toga su njena na Rih i salatu sami sjedi i slušaju tako putkuda, putkud, iznosimo, iznosimo njena šta je sve vidio u tom, jel nas, u tom, jel sadi, i dolazimo, jel sad, govorom da dakle, ima tamo jedan narod, ima kraljica koja predodi taj narod koji održavaju sunce, a ne subhanahu wa ta'ala, da pohođa vidimo čime se džamati, čime se džamatije moraju najviše baviti, a to je odvozim u a ih brinje za to, što ljudi ljudi pošavaju nekoga drugog, a ne Allaha subhanahu wa ta'ala, da im dakle, cilj džamata odje odvozim subhanahu wa ta'ala jednoću u telhid, a odvrćanju od širka. Svaki džamatija, pa da to onaj tamo najsičušnji, najmanjih, najmlađih u djamatu treba da ko se je imao Božal i ko se mimo Allaha subhanahu wa ta'la najgirati. Svato da u nasta, mimo Allaha subhanahu wa ta'la oni trebaju sve znanje dirati. Dakle, mnogo je iz ovih kor'anskih arata, poruka, poruka i poluka i za nas obični džanak li je izavrto koji vode džanak. Takvi, da možda imaju znanje, šarijansko znanje Zatim, mimo šerejskog znanja moraju da imaju znanje iz drugih oblasti, kao što je rekao, uzi ima nikoliše da i datum je ono drugo znanje. Moraju da budu zahravani, Baha Subhanahu wa Tala na to, moraju, moraju da budu skromni na to, moraju da se miješaju za svojim džematlijama, da pratje stanje svoje džematlija, da popravljaju svoje svoje džematlije, da ukoliko im džematlije dođu sa nekakvom poluzdanom viješću ono što oni nestaju, sa nekakvim informacijama koje oni ne znaju da budu skromni, da budu